Eta berri sain nagusia zurekin pantzo irigarai eta beste auzibide bat ziburuko ikastolaren zata. Gipuru hau zapesaren iniziatiba berri bat aldiuntan ez 1 euro, baina lauen euro egun bakots galatzen ditu referre hauzi baten bidez. Ibon Fernandez iradi, preso den eria hundia, sklerozan plak edo skleroxia inizko itza eritasunak joa du, eta egun jakinen du, ea bere libraz egaldea osagarri errazunen gatik, hon hartu aden ala ez. Sibiroan, opolizioa antolatzen duten autetxiak talde berian bildu dira, erri elkargoan, demokrazia eta konsertazio eskasa salatzen dituzte. Eta iparalai, garaziba iguriko musika eskola kesu, kesu erri elkarguaren kontra, gela eskazian direlakotz, eta ez diote, eta diote, etzaiotela, deusa egukirik proposatua Patrick Larralden zuen dugu. Aroaz, gauza bera egipikatu behar, Charlotte, oraino aro edega, zomaitegunez. Eta bai, orainik gauza bera, eh, aro esigarri edega, momentu kotza, mairo grado itenitu, baina hogeita amar grado arte, ukanen dugu, udako aro eder bat, eh? Ziburuko ikastola eta Gipulu hauza bezaren arteko tirabirak segitzen Sehaskak pagatu berriadu hausitigiak galdegina laumila euro pasa eta unanon Ziburuko hauza bezak segitzen duen eta beste hausibide bat abiatzen Paskalindo Sehaskako presidenta Bada zonbait egun pagatu dugula gauza hori, gauza da eta bergia dena da gaur jakiten dugula berriz ere erikoetxeak emaiten gaituela berriz anreferre horren uh, pagatzeko, behaz egian eh, horretut gehio deusuregzen, pagatu dugun zerbait, uh, pagatu behar dugula galditen du, baina uh, prozedura berri baten bidez, eta gainera galditen du ere, hemen digoiti ez eun euro pagatzea, baizik ziketa lau eun. Beaz, dut bon, uh, hor, uh, gehiegi kerietan ari dela gure hau zapesa, ez da gitz, gehia zerpetsatu behar den. Nahi bauzu hori irakortzen mani madu da joketan referrean likidazion e renufeleman da aztrenda. Gana baita nahi du berriro egitea aztrenda sistema hori, baina ez gehi eun eurorekin, maizik eta lau eun. Hau da bedak galde egiten duena, ez da gure kondena, gure kondena da eun eurokoa. Referre hauztia noiz izanen den ez da jakina, eta sehaskak xe sekulan behin dogeiago, deia luzatzen du azaroren sortzian ez ziburun antolatzen duen manifestaldirata. Sua, donibarelo izuneko imuble batia nainzineko gauan, azkenian erriak amala u familieri behar izan die beste aterbe bat, edo beste bizitik bat atseman, eta garritari keskapatzeko bigir nestaietik. Amar metruko jauzia eginduan gizon gaztea, larriki kolpatua da, zango eta besuetan badu auzte andana. Uztailaren laueko euritea ondietan izan makurren ondotik estadoak, eskualegi barnekaldeari laborantxako kalamitate zagutza ekarri du, eonta bi herri onartuak dira, horren arabera herri eta kolektibitatek ondamendi natural bezala, laguntzak eskuratzenalko dituzte, subi bide edo beste bestegisako gauzetan okan makurrenzat, azarroren laua entzien prefeturarat galdeak elarazi behar dituzte, laborariek dosierak egin behar dituzte kabala, bastimenduz Zerradura, maasti eta errikolteta nukanditusten desma xientzata, hor euskal erriko euntas sei erri konduan hartuak dira. Nafarroan den eh, esako urtegi bategian lurrgtaze bat izan da atzo, Ebroko Ur Konfederasak obra urtegi ditu urttegiurren handitzeko eh, defentsaaleek arte batzu mundatu ziren kontraeganez landero zela funtzionala jaildura batzua agertu ziren dola urtia eta urtegiaren baztegiko etxe batzu ere ustu zituzten egun bat familiar etxeak enduz teetan, Baan horiek egaturik ere segitu zuten bere entxedean eganez, ez zela egkurik bainaan azkenian. Eta esklerkoek ahazoin txutela erakustera temaiten du lur litatze horrek. Eta hostego nontan emanen du parisiko deia usitigiak Ibon Fernandez iradi preso eriaren kondenaren altxatziaren erabakia. Gaur egun lanomezanen preso negiratuada, zklejozan plak edo esklerzunzia inizko izadu, eta lehen erabakiari, prokuradoriak eta abokatak deia egin ondoan, diakinen da orai ea askatzia onartzen duten edo ez intzaketa. Ibon? Zag nagoz? Zag nagoz? Zag nagoz? Zag nagoz? Zag nagoz? Zag nagoz? Hau da, Ibon bai, bai. Fernandez iradiren inguruan argitaratu berri den dokumentalaren astapena. Oiu anizkoitza deitzen da eta esklerosi anizkoitza eritasunaren lehen sintometatik gaur egun arteko ibilbide luzea esplikatzen du ogoita mar minutaz. Hiltzen ikusi da. Ne Eta bat hiltzen ikusi da, ezekien zuen eta ikusten zuen ere. E eh, kartzela kasoula ignunik ignora nai egin ezer Maritsupolis Bazioko Ibonen abokatuak esplikatzen du lehen sintomak nola agertu zitzaizkion eta diagnostikoa lortu arte nola hiltzen ikusi den. Oroit luze baten ondotik eta behar bezala hartatu izaiteko bere kondena etetea galdetu ondotik joan epaileak kondena altzatzearen alde agertu zirela baan bibaldintzekin horietarik bat Frantses lurraldean bizitzeko duen debekuak kentzea lortu behar duela. Horregatik presosgitzen du ibonenek eta Aineko erabakiaren ondotik dei egin zuten prokuradoreak eta abokatuak ere. Iraiilaren hogeita bostean iragantzen erranbezala bezala dei usia Parisen eta ostegununtan izanenda erabakia. Oipeko kide denen Gabi mueskak esplikatzen du dokumentalean, Frantses Estatuan badela lege berezi bat larriki eri diren presoak libratzea ahalbitdetzen duena. Ogetarazi behar da, badela uh, lege berezi bat Frantses Estaan, Deitzen dena suspansion de pen Oro itarazi behar da ere, joan denekainean Zortzi mila pertsona ibilizile labaionako karriketan Giza eskubidea konponbidea bakea lemapean Besteak beste ibonen askatasuna eskatzeko aukera desberdinak dira beraz osteguneko erabakian epaileek ekaineko erabaki bera errepikatzea eta askatasuna onartzea bainan baldintza berakin posatuz ibonen askatasuna ukatzea edo askatasuna onartzea baldintzari gabe azken hau gertatuko balitz sei hilabete guziz mediku batek aztertuko luke bere egoera Eta ni ere banoa izeneko kolektiboak, elgeretera zebat antolatzen du erabakiaren egunian, behaz egun berian, atxaldiontan, seiak eter ditan, baiunako subriveturaren aitzinian. Eta jon, enparantza Euskal Presua biziki baldintza gogorretara txikia dela, hori xalatu dute atzo, donostiagera gile eta erritarrandana batek, Euskal Presuen abokarta urtar hilian zuten, akusatuz, etarekin luturak bazituela. Bakartasunian atxikitzen dute, Madrilek Eko presondegi batian, bosta aita da eta bisitetan debe kartu dakote aurgusien batian ikustea, eskolegi da turbiltziak aldegiten dute eta eskubidean respetua, arantza zulu eta beste abokart baten egoera erroiterazia izan da, hau ere baldintza bertsuetan dena. Miarritzeko hiri erdian den esentzea faren saltegia ostiraleatxian biarrretxiko da, ortiga huitena iba dira trenetako, biletak erosi edo setasona galdatu, e, rauzta edo negrezako geltokira joan beharko da. Este horren salatzeko, ZRT Sindikatak algirretarazio batetara deitzen du biarrgo izian amarrontan miarritzeko fos karikako saltegi haintzinerat. Shi miro a den ibiltzeko cargo anden ibilse come era de kin estile la cose adoche dute eri elkarguaren bilkuretan estela estabadalica autic che estile la aipa galetto a scientifica bichantoque eta conserta eskasa aipa dute maite le Hogeita bat hautexi eta hoietan hamar al-sapes agertu dia mementoko talde hortan. Denek aho bat ez die herri elkaguako bilkue hoietan Estela eztabadaike, Estelae denetaz jakinian, hox herri elkaguako bule guan diela erabakigusiak hartzen. Gaisak kambiasi nahi dutie eta nahi herrien parte hartze aktiboa hoideiku erran Arno Villeneuve atratzeko mea eta konceli genealaka. Nous pensons que la priorité c'est la commune, on a l'impression que l'intercommunalité fonctionne un peu en dehors du fonctionnement naturel des communes, un peu en parallèle, et on souhaiterait que les communes trouvent toutes leur place au sein de l'intercôte, donc voilà, on n'est plus sur cette sensibilité-là eta herri elkargoko bulegoa bisatu dute, taldea montatua dela eta pres direla elkar lan baten ere maiteko, proiektu etaz diakinean izan ez hortarako iparalai garaziba iguriko musika eskolako arduradun eta burra soak haserre herri elkargoaren kontra, badoa moz bat urte atera bide egoki bat galdigitan dutela eta horai egoera eh, larian aurkitzen dira, gelak eskaz ditu musika eskolak eh, berri honetago lehen egizibitzeko, eta xartziuntan egin uh, dena uh, behaza, uh, uh, probusatu diran aterabideak abarkatu ez dira surta sunaldetik onardariak iparalaiekoen arabe da, dola zomaitegun elkartearen biltzaren agusian beinat arrabi terri elkarkuko lehen dakariak, donazaharriko jauregian gela bat zuen konpontzua probusatu die, dakin berda jauregia privatu batena dela, aterabideunie ez ez erantzun diote iparalaie eskolako arduradun eta burgazuek Patrick Lagalda la koordinazaileak esplikaltzen daugu zergatik. Guk momentuko bezagera bakidugu janik be, ez gine la, joanen uh, dona zaajra, Bizpailua jasoinen dako lehenik gunegi baita baigorje jendaako. Gero beajenik uh, diru publikoa ezartze uh, egoitza pribatu batan dira baterre akort eta hori ez dugu kosonatuko, Eta gero idugarenik erraiten dugu guk baditu gula aterbide uh, erran barda uh, epe laburian. Galeiten duguna, ala ere, da guai bon, dugun problemari aterbide bat uh, proposatzia, bainan horrekin batean uh, lan indezagon Uh, errealikarguarekin prestatzeko gure geroa uh, segurtasunian ibiltzeko bai seguritate maian bai eta bai ere uh, langilean baldintzetan uh, susen izaiteko uh, aurrendako lehenik ek ere ikasdezaten baldintza aski honetana. Ergielkarguarekin hagemanak ez dira bat ere onak gaurigun eta etorkizuna ilun ikusten du Patrick Larralde, katera biderik ez bada, laste gatzemaitena. Segitzen bainimada bide hortan uh, oino, Be, seguro etxiko dugu eskola edo ez dakit, ez dakit zer, zer, zerren haino dioten algiren, Mana, segur ez dugu utziko. Hola aski dugu, amos urte eraman giela proiektu batetik bestera, eta sekonan fitxiik gauza eta hor ibiltzen dira uh, legetik kanpo. Ordoan hori ez uh, dugu batere onartzen eta nahi dugu sinez uh, izan daina. erabaki bat politiko bat eskola horren uh, ebe ongi uh, uh, jartzeko eta feda hontaz Zerdio erri elkargoak hori uh, jakinen dugu zorziek eterritako berri isailan beinat rabit a harrapostua entzunen dugu hor eta kiloletan uh, lehenik futbolian zosketa ona angiluko jeuneet aldien dako franziako kopan eskualunek balma errizibituko dute zazpigren itzulia kari ikusiz uh, lig 2 edo bigeren ligako taldiak zosketan xartzen direla. Itzuli hortan laportarrak ez dira gaizki ateratzen gainera etxean jokatuko dute azar erditsutan. Eta pilota zahaleria bisu balto goiterazteko, eh, San Andreseko trinketia berriz idikitzen dela, erna baita ostegunetako partidak berriz abiatzen direla, eta egun bi partida proposatuak dira, hiruak eta erdita egoiti, eta biak buluz buru lehena, Herve Bonet Belch Mikael Palomezen kontra, ondotik Bixente Bilbao, Jamark Lamuren kontra